سواد ذکر رحمت ربك عبده زکریه ازناد ربه نداء خفیه سورة مریم نلسم سورة دی عثمانی کیه ترتيب نزولی کې سرور سر, سر ختم ترتیبی نزولی ترتیبه مسوودی مخ کې تعلق دی په دې کې وامه رد شبهه تو کئي تطور دتې می باندې مخکم شبهه تو له اسنده شبهه تو زرکارنएर په مبارکه صبحاوان اصحاب کافو په مبارکه صبحاوان او دا حضرت الرسالت السلام په مبارکه صبحاوان سیدونه کمالات و الدین معلومیږي دا چې پلاس کې څه اختیار شته ده دغه کوم د سبا کې شبات چه مریم له الله بے خاوند بچي ور کوي زكريا السلام له الله پداس عمر کي بچي ور کوي معلوميږي داس پلاس لاس کې سچته د غيب الله جوابونه کوي مریم الله ته مفتاجا د مریم اباي او مریم هم الله ته مفتاجا زکریا علیہ السلام والسلام اللہ ته محتاجم دیم التنه فی دعل مغیبہ دا غندګانو مخلصین ونا نو په دې دا خبره زیاتې کړه چې دا ټول الله تعالی جز دی يتزرعون الی الله ټول الله تعالی دعوة ده سورة تظرور ده مستجیبینو اللہ تا او نفیده تصرف ده دیونا دعوة ده سورة توحید مسئل بی پاتا ویاتونو کے واقعات دن بیو تخریب به پناهاتونو کې ذکر د مشرکین وبې پناهاتونو کې بشارت به په پینځهاتونو کې تفصيلي خلاصات د رابعون دي اول باب تر 360 ته آتا پورې د دې کې ذکر د اديت د انبيو شپګو غو انبياو اپديات په بیانې تفصیلن زكريال عليه السلام عيسى عليه السلام مريم عليه السلام امباږي ابراهيم عليه السلام او موسی عليه السلام ابراهيم عليه السلام موسی عليه السلام اسماعيل عليه السلام ادريس عليه السلام او بیا ذکر بعد اپديات د انبياو اجمالني د نور پیغمبرانو تغریفی اخروی وی بی... او بشارت اخروی بسم الله الرحمن الرحیم پایندا د نن د الله چا محروان رحمه خو دې شروع کومه په سورۃ الکاف کاف حاء عین صاد علالنده مراد دې حروف باندې تابیر مانا کاف مانا کافی دے اللہ دا خبل و بندگانو دا پارا یا مانا ہا مانا حادی او یا مانا دا قدرت دا اللہ لاز دا چا د اللہ د دا پاسا دے آئین کی اشارت آئے چا علم دے اللہ بی بواتن العمر تو باتن دا کرنو سواد کی اشارہ ده سوادق الواد رشتي ني واده والا الله دے ذکر رحمت ربك عبد هو زكريا من هذا ذکر رحمت ربك الا ما من نو دا یادش ده رحمت درف ستادي تقبل بنده بني زكريا دے کله چواز وک پر رب تعالی ندا ان خفیه په واسه پر سلام قال رب اني الزم رب قال رب اني الزم رب اني وهن لازم مني یقینا سسو اډو کې زما وهن چې سوسوړ راشي په اډو کې و استعلى الراس الشيبا او لم بش سر زمان شيبان ده ګډوالينا يا ميرابا سر مي تکسبين لم بش روا او یې مزه په بلنه است باندې اے رب شریسه سبالا و ازنه دی پکې ورکاږي ولم اکم بدعائك ربي شفيئا اون یې مزه په بلنه است باندې اے ربا بدبخت او محرومه طا په بلن الله زه محروم انم چرته چې تا په دوا کړدان ته زه محروم نو الله تا د الله هغه مسکینی ور کړې د الله هغه مسکینی احسانات په الله ته وسيله کوي حاتین ته یې وصله راګې دروازے وٹ کولا ویلزا کسیماچ چې کل تا ماسر احسان کڑے ہو اللہ دا پار ماسر احسانو کام حاتن تایورتو مرحبا بیمن تشفا ایلینا بنا مرحبا دی پاک با اسبانی چی منتاق پل عمل شفارش کی پیش کو یار دی هغه په خوانه احسان مونته په سفارش کې پیښ شو ولم اکم بدعا یک رب سقیہ نعمزا په بلنه ستابنه ا ربکم بختا و انی خفت الموالیا امام کارتوی واقعات تو اين نقل کړي چه ما تدخ پل عمل پر شفارش کې پیش کر او یقیناً زیر ایگم آدھ تربرانونا چه زمان رست دی یر ایگم پا سبانی پا دین بانده وکانت امرأتی آکرا او زخز او دا خز زمان شنڈی نوبا خماتا فحبلی او هغه ما ته خپل اندوس چې میراث وی سي زمانہ او میراث وی سي د یعقوبنه او درځوعد لر را ربي ازماره با رزيعه غره شوه आवाज وکړه ای زکریا مونږ زره در کوتا طالب باندې جنم به یحیای لم نجله له من قبل سمیا نده گرزو لے منگا ددد من قبلو پخوا سمیعا همنام همنامی سوک نشت دے انڈیوالی نشت دے عزیزی نشت دے سمیچا تاویلے شی شڑی انڈیوالی وی زمان انڈیوال دے پنو یا انڈیوالا یا عزیزا نده گرزو لے دد پارا من قبلو سمیعا مخی حمنام ین زنه مړه دي چې د الله طرف نو ور کړې شي صلی الله علیه وسلم یاکوب علیہ السلام نه اسحاق علیہ السلام نه یې احیا دی او ایثار قال رب اني الازم رب ان يكون لي غلام سرنگشی ماذ پر الکام دې ته ورشي تجدید د بشارت یا دې تا بازګو ان پسرا کان سادي فزاز روح ما را قوتي دل را جان فزاز انا يكون لي غلام سم با شي ماده پار الگ وكانت امراه يعكرا او ده هزار زمشندي او زاره سيدله ما من الكبريتيا بغدا واليكي انتها تربا ویال الله هند قشن ویت ولدی ساراب دا پما باندې اسانی وقت خلق تو کا ما پیدا کړې پخوا ولم تکوشئ ا نویشه ستانامم شانه یاداو یا زکریا علیہ السلام ای زمارا واگر زما را فار نه خا ول نه خسته ده پر دادا دا چته خبر نش کوله د خلق سره سلا سلا یاد دین ریش پیسویا سویا بنا برابر صحیح یوه معنی ده سویل ازا ای ول لسان اندامونه بد روغي جبد بد روغای خو خبره بنه سکوله مداري کوي یا سویان من برابر فراد ریو رضی با خبرین شکولین فخرج علا قومی راو اتاپت پل قوم دم حرامنا فعوحا ایلیهم دا اللہ ددد پارا نخوا گر زولا مخی منگویلیو کمجب آیا چھ چالوها اگا زد پا زدبان علاما کما چب چې چالو آګه لابه نکړم او کما دروازه چې لابه نکړید بچي رب جل جلال اگا د خپل کرم او د مهرباني دروازه پرانی سلام فخرج علی قومه وروت پسپلقم من المحراب د عبادت خانه له فوحا واح الیہم وہ اوکلا دیوته ان اشاره اوکلا دیوته ان سبحوه بوکرتو عشیہ وہ خپل ډېر معنی لري یو معنی اشاره غلکدنت نو اشاره اوکلای لې دیوته ان سبحوه چې تسبیح وایي سبب بوکرتو ص پهه د موځ کو بک اشي س بگییا و کتاب قو په مضب سره ورکه دته ال الح ص پهین صت ورکوٹ او اللہ یحیٰ علیہ السلام تاپوہد دن ورکڑے یا ورکڑے ومگرتا الحکمہ پیغمبری سبی ان پہالت دو ورکوٹ والی کے یا الحکمہ علی علم ونبوہ ایلم آو نبوہ تم ورکڑے او سوی ان په حالت ورکوت والے کې وحنانہ ملذنا وحنانہ ملذنا او شقت ترس کول ترس کول په خلق باندې د خپل جانب یعنی دت کې زړګي کې الله ترس پیدا کړو په مخلوق به زده شفقتا و رحمان شفقتا و رحمان شفقتا و مهربانی نا دقبل طرفنا و زکاةنا و پاکوالے و کان تقیا او متقی دیر متقی و برنب والدئیه احسان کا انکی دقبلی بیدادا سرا او نو دے جب بارنا سیا زورور زورور گننگار جب بار دته وه جزان پس خلق راکاږي خپل حکم ته خپل ما ته ته ته خلق په زور راکاږي و سلام و سلامون عليه دل آمان ذکر کوي پدرو حالاتو توکي او سلامون عليه او سلامتي یاد پد کرچ دې پیدا کړې شو کرچ بمري او کرچ با پرته کوله ژوند دي یاد کا په کتاب کې دا براوکا سمه را يم لاله د شانور کړه بیخاوند الله بچور کړه مړمیګی دا چر د پلاس کې سچته اورته کپلاس کې څه وینم وروسته ولي واي اني اعوذ بالرحمن زپناي پر رحمان باندې غواړم مړمیګی دا چې محتاج اده یاد کا پکتاب کی مریمہ واکا ذا مریم فطرقه د قران یاد کا سدانا لقد سبحانه د شیربانو قسا د مریم یاد کا طرز قرانی ثلاث جدا سوا د پل اهلنا مکانن سرقیا زای مشریقی تام مشریقی طرف جدا سوا ولي جدا شوان وازوالا مالیکی این دادا دیار لسوکلونو دا جدا شوید دادی دا, دا پارای چه بدنخ پل صفا کی فتخزت من دونه هم حجابا پسونی ولدیو فتخزت پسونی و مریمی دیخوا د دی دیونا حجابا پردا خلقونا نهائیتی پرده په پرده که پرده که ده پرده که ده پرده که ده دک پل بدن سفائی که پارسلنا ایلیها روحنا پس راولیگ منگادتا روحنا پر روخ چې جبریل یمین ده روحنا ایل جبریل امام شوکانی دا سوئی فتح مسل لها بشرا سورت جوڑکا دی جبریل لہا مریم تا بشارن سویہا انسان برابر برابر دا انسان شکلی ورتا جوڑ دو مطمسر شا جبریل لہا مریم انسان برابر ماں نیاد ہے شوہا فتمسل لہا رسورت جوڑکا تتا دا انسان برابر جبریل دتا دا تبیل کل دا شکره دا زانی ورکا دا شکره که انسان دیتارتارا روان دی قالت انی اعوذو ویل مریمی یقینا زپنای غرم ذات من کلستان ان کن تتقیم د پر هیڅ غارای نو ده تر تمر فلا ته تعرض الیا ما ترط چارو زمکا پردیسلې ز پردې زنان دا غا مقصدی ټکه دے چې ګور مریم د پر ځان په حفاظت کې اچا ته محتاجا الله ویلا زپنی غورم در رحمان ذاتنا پر رحمان ذات بانی لستانا این کن تا تقییا کچرت متقی نو دیتر تمرازان دیم مطلب ویلا زپنی غورم پر رحمان دستانا این کن تا اگر که متقی اگر که متقی اگر که کلی چهر لری اگر کد دیو مولیسے پشکل کے دیو علیم پشکل کے خبیام مرازا ہوں ان کون تتقییم نن دنیا والا ویدہ استاجی دے ویماریم خوائی کمتقیمی کمولیسے ومی پردال لارا لگلے دے خوا مرازا ہوں تم بے کتزم دے جماعت امام سے بھی اللہ دے دیرے خوش آلے در کی اگر کدے دیو برد بازار لا در لےګه ما چه بدر لےګه ما جمعه د نو فضاخه انکو تتقیا سری قران شي هغه با سیمه موړي شه وی مخکې په مېراب کې ولاله ډیر خلکو پکورنوي کې ګرځي الله استاسونه لوي سانو استاسونه تا مقتداد دی خلکوی تا پیشواد دی خلکوی پکاردائی چه سطر و پرده خلکوستان یاد ولی نو چه تحام شی نو بل بسود چانس مناز بیگانگا چارج مناز بیگانگا هرگز ننالم بما هرچ کرده آشنا کر, کر پردون سگی جاهلان انا سګلکا اځ قران والدي دا وي سنت جون دي قات اني اعوذ بالرحمن وای دا د کلی مریشيف د استاد دي ویلا ز پنهي غوان پر رحمان به نستانه کای متقی اگر ک متقی خود قه مرزا قال انما انا الله نو يرغي الله دنیا سر زند د ډېر نشته پیر مختصر دی قال انما انا رسول ربك يا لیاک انا نو استاذ درفصم لاهبلک غلاما زکیا چوبهم تا تا لك پاک باز جبريل خواچا تارک جواب دایا چه کلام دا رسول کلام دا مرسی بی کلام دا رسول نوائی کنا رو را کلام دا مرسی لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًا قَالَتْ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام وِيَلَ مَرْيَمِي سَرَنْغ بَشِمَادَ پَارَ عَلَك او نَدَيَ مَسَكَرِ مَالَرَ بَشَر نَپَنِكَا وَلَمْ أَكُو بَغْئِيًا نَيَم نپنی کاب شرار سیدلی نو ناز کنجرائی ناشایست حرکت والی امام بچه و سنگا جبریل هم دا قشان بایی تبیخاون دام ویلی دینستارب هو علی حین داپ ما بانی آسان ا دې لپاره چې وګرځم دلارا نه خدای څل په پارم او رحمتن منا او رحمت زمونږ طرفنا وکانا امر مقضیه د کار فیصله کړی شوه مریم د کار فیصله مکه شو فحملت هو شان ربانی تا ګرا جبريل پوخو کو پغرهو اند مریم کې فحملتونو فحملت هو فحملت پس حمل واغست د دی بچي مريامي دا نامي اشته ابن عباس وايي او ویلو عليا او زهرا کوي هو مي اشته تفشيري کبير د بازون نقل کوي شپمي اشته يانه مي اشته حملو يا و مي اشيو يا شپ سنتو ستوي مکانم پس جدا شاپ دی بچی مانی مکانا قصیح زیل رتا فاجاہ المخابون راوست لاد لراد دردی ولادتو فاجاہ لجاہا مجبورک را دلراد دردی فاجال مقام مجبور اکړه دل را در وی ولادت تنه د کجورتا قالت علی تنی شکل د باندې د حال را گئے اوه مریم خدا حیا مجموعه د نړۍ دنیا د زنانه حیا کرا جمع کی د مج... مریم حیا تا نرسی خالتی آلی تنی ویالا مریمی ارمان دی مالران چه زمڑوی می تو قبل حازا چمڑوی مخید دینا وکن تو نسیم من سیام اوی حیر تیرام شا دا مریم نو نیا دا ولی دا شوئی خلق دوسرا بانی توحمت لگئی خلق بای مریمی بچه دید کمرا ورن فنا دا ها فنا دا ها نوازو کدتا جبریل من تخت ها دلاند طرفنا الله تخزنی مریمی مخپکی گام ورے خپیت خزروی تک شے خجعال رب کې تخت کې سریع گزول دیں ستاره و ستان لاندې طرف ته تحت کې مللاندې طرف ته سريا سريا منچينا يوما سريا سريا ولا لاندې طرف ته چينا او درې مانه سريا الله اندستا دې طرفه سريا سردار دې 달الا بچې در کړه سردار ابو صاحب دا مانه کوي وہو زي ابو الكلام آزاد اندي له ترجي ور کوي وہو زي اليكی وحزی الائی که وخزوا زانتا بی جزائی نخلتی اغمون دک جوری جزادی تولیشی چاستا نئی پانی مانی تا پکی نئی وخزوا زانتا تن دک جوری رو با گرزائی پتا بانی روتوا بن جنیا تاز پا کولین و خورا مریمی ده تازه کجرونه و اشربیه انسکا مریمی ده ولینه ده چینینه او یخوا دیخ پلیست درگی پا خپل بچی باندې په نبی بچی و یخوا پایی او ای مریمی لاللہ کجوری عامر ابن میمون وای امام سین خیر لنفسائم التمر والرطب دسرو استے د زنانو د پر د کجورنا بهتر شه نشت بل نشته دے وریکره الله پدار کہ بل شه افضل وی هو افضل من الرطب ورائد کجورنا لا سمحو مریم الله بپله مریم لاغ ورکله مالمی گدا چې داور لا ډیر فائدہ مند دی دا رنګي تحقیق وکجری باندې ډام ډیر فائدہ مند دی او نستدای د مریض لپاره من العسل ورد جبینا امام کارتوین وروفسرین په دې ایما تراینه مینه البشری احدہ کتوینی مینه البشری د انسان یو تلرا لو فقولی و یقینا ما نظر کړل د رحمان ذات پر سو من چپواله خلق به تا نه تقوس نظر کړل د رحمان ذات د پر کې روزا در افترات سلاساونا خوراکس کاکجیما او سرا در خبرونا مبرو جوان و آغا دین کی جایز واق زمن پا کی دا نارواده فقولی اینی نظرتو ما نظر کرده در احمان زاد دپار چپواله زمن پا دین کی دا دی گنجایش نشته په خدا من کرده در دا چپو عالینا صدیق اکبر یو زنانه ولی در چا ای خبری نکو ولی ویل ویل زمان روجه در صدیق اکبر رضی اللہ وطالح انہو ورطا دا حدیث پیش کر چه محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم منا فرمائل دا عن صوم الصمت دا چپو عالی در روجه نا فقولی انی نظرت لرحمن صوم بازی اعتکاف کچناشی نو اچ ډېر نه کاملای نام د شهو غوږه د کیږي لکه خبرینه کی خبری پرته هو مکه وقبار تموزا ډړه تموزا نو خبرې کو الله دې خوشالي درک خبرې معنی نه دي صاحب په اعتکاف کې خبرې معنی نه دي نه کاملای خبرې یو بل ته دعوت ورکول په جمعات کې فقولی انی نظرت للرحمن صوما فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيَا زَبَ خَبْرِ وَنَكَمْ نَنْرَزِئِ إِنْسِيَا دِإِنسان سَنَاو فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَخْمِلُهُ رَائِ وَرْنَا رِشَالِ السَّلَامِ لَرَاخْ پَ الْقَوْمْتَا بَچَئِ رَا وَرْنَا پَ الْقَوْمْتَا تَخْمِلُهُ شِبَ الْعَاسُكِ حمله و تحمله حملی واضح حمل بالبطن تنویلی کی آو امام ابو حنی فرحیم اللہ چھ پیش دلال کی پیش گئی فاتت بیه قومها تحمله رای وڑ عیسیٰ علیہ السلام تا رای وڑ عیسیٰ السلام لرا بالقوم تا تحمله چھ پغی کے لوباو پغی کے بار کڑیو تحمل بالاکو فیلیشی قالو يا مريم يا ال ا مريمي يا ال ا مريمي تتسرا ترات لوکل يوشي ناشنا تا يا اخذ هارون و دهرون خره نو پلارستا نکرسळे و ما كانت امك بغيا نو وابيستا کنجره داب چه دک مراول يا دهرون وَهَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ډېر زیات مشهور او پنځه کاملای کې چې څوک باندې کمل او هغه تبې د هارون خو راوړو روايو و مریم یې تبې د هارون خو ورې تا باندې دسو شو یاد هارون د مریم د پلار د طرفنا ورور دې اور بہت نه پارسا عابد اور زاهد تا بېنه کمال اور اوره وير عيد هارون خوره ماکان ابو کمرا نو پلارستا شنه نا او نو وابستا کنجري فاشاره الیه بے اشاره وکلا بولبچتا تايفانو کله ممن کان فی المهد صبیا سرنګ با خبر یو کی مون سره اغسوک چه دې پزان کو کی ماشوم پزان کو کی بسره را څنګه خبر یو کی بخشان ربانی تا ګور ارته یسه علیہ والسلام قال انی عبد الله وبالیقین زبنده الیم ذاللا بندایمان ایسال علیہ الصلات والسلام پر زنگو کہ وہ فذیر انی عبداللہ ذال بندا دلایم آسان الکتابا ما تبلا کتاب را کئ مازی پماند مزری ما تبلا کتاب را کئ وجعلنی نبیع عز اللہ نبی گر لس خبر حضرت عیسی علیہ السلام کړي لس حالات خپل بیان کړي زذ الله بندیمه داسه څوک ونوای چې صلی صلی سبا یما داسه څوک ونوای چې ايني الایه یما داسه څوک ونوای چې زذ الله بچېما زذ الله بندیمه راکای بل الله ما ته کتاب ګرځې ومالر پیغمبر او ګرځول د مالر مبارکان مبارکاً مبارکاً گر زیب الله مال الرحم مبارک مجاهد امام سوری ما نه کئ معلم للخير خلق تو د خیر ته شرت دی مر کوما کم زے کی چز یما او سوانی و صلاته وصیت کړل دی الله ما ته په او پزکات منه ما ته بوصیت کئ او حکم بکئ ما دم تو حیات ار سوچ ز جون دی ایسا علیہ السلام مخلوق دا خودی را جمدی ما شا اللہ ماشم مبارک گوتی بعض علماء علیکی دا مبارک گوتی اسمان تنیولی یو زبردست تخکر تخریر کئی وجہ لنی ماشم دا نوچی دا خبری کئی نا پا کې فسینی بانی لگ چکولے گئی لگ شود و روی نبیاء خبری شورو کی سنو مزاکی کانا عیسیٰ علیہ صلاة و سلام و عیسیٰ علیہ صلاة و چې چھتے بے رو دلو تے بے رو دلو پتی باندی بے خلکی خودلہ نبیاء بے خبری کولے سمع کلاموهم تَرَكَ الرَّضَا تَ وَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ وَتَكَأَ عَلَى يَسَرِهِ وَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِسَبَابَتِهِ لِلْيُمْنَى پګاستره باندې ډړاولا ګور او اشاره کوله دوتہ بالسبابته لیمنا پقله سبب پدې ګت باندې نوچره باري نياس نياس کلهک د شاوډونه چې خو کینو بیا دې تر ترای شي په بیا واورای هي ماشوم ده کنه ماشوم امام شافی رحمت الله علیه درس درسګاه کې نهسته د ډېر ور کوټه عمر والا چې درس درس وی ور کو لئ لئ علماء نهستي لئ غیر الالا کله چې باندې مرغ غیراله لاله امام شافعي رحمته الله عليه خپل پټکي مبارکي ست په مرغي واچاوه ایزان سره راوازه درس کی مخلوق د خدای نه استه امام شافعي رحمته الله عليه خپانه شي ما حضرته وو وختو فالسبي والسبيون ماشم ماشم یا ګرکدا د نبي بچي ولي نه معنی زما ماشم یم دازه ماشم ولي هغه ځري خپل ماشومالي دته مجبور کړم چې هم مرغې باندې حمله وکړه اني عبد الله امام شافعي رحمت الله عليه بیا د حضرت عیسی عليه السلام خبره ذکر کړه چې دی بیان کای څو نه مخلوق د خدای څو نه هم بیانې ده مخلوق د خدای راځم دی د خپل مور دمرګ او د ژوند مسله ده په حضرت عیسی علی السلام سفر سا واه ساتي د خپل تینا چخو کې نو ماشاءالله بیا بیان شروع کی قال انه عبد الله اعطاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا او د زوی به الله مبارکا تعلیم ورکون کې ده خیر څار ته چې امزا وصیت په حکم لا ټولې دما زې سیږي په مان پمعزه سره او په زکات سره ترسو چیه مز دی یعنی په دنیا کې یی په دنیا کې نمعلومدا سوا کاسمانونو تو ختم بیا به حکم مات نه او برن احسان وکم د خپل ابي سره داجه مستدنه او ندے گر زول الله دا اتم ندے گر زول الله مالرا جب بارا زورا وردانا ہما خبرا شقییا کم بختا و سلام علیہ سلام دی پا ما بانے یوم اولیتو پیدا شما دو اس واسی او دا چونڈای دا شیطان کلچز بمرما و یوم اوبا سوحیا پاورا سرا پرتکول بشم جندے دای سازې د مریمې ده وینا حقاغه د چې په دې کې دی وشکې ما کان لِلله نه ده ما کان لِلله نه جائز د الله د پاره نه دي مناسب د الله د پاره سوان سیمي ولدن سبچه نیاز والے پاک د الله د بچنا تلاش فیصله دی و یا کیتا کن سا فیکون اګه موجود شي و الله ربي او یقینا الله زما رب او استاد سره دې فابد الله وکي هاذا صراط المستقیم دا الله بندگی سملاړه دا فسترافل احزاب من بیني د عیسی السلام صونا مبارک بیان صلی الله علیه و سلام سونه خبره عجیبہ سرا دیدہ سې بیانہ بیا خلق په کماله رلاړ خلک څنګه تباشو غورې فختلف الاحزاب من بينهم پس اختلاف شروع کړل مخالف ډول په خپل ما بین کې چا چه ای صلی الله علیه السلام درې ډلې شین استوريا ملکه یا یعقوبیا چاویل ایسا علیہ السلام درید دریو خدایانو نا دے چاویل ایسا علیہ السلام اینی الہ دے اللہ پکی حلول کرے چاویل ایسا علیہ السلام دلہ بچے دے نو پاس اختلافو کو په پخبل ما بینکے پس حالا کردیا کسان لرائچی کو فرکڑے من مشہد یو من عظیم من شہود او من عظیم دہازی رید دیونا و رزیلوی تام جالئ اورزی تبا حضری کی اسمیہ بہم وا ابصر صاخ اوری بدیو صخوینه بدیو یوم یاتونا نا فاور چرش منکا یا اسمیہ بہم صاجبا بدیو وا ابصر اور بدیو امام سی بیمانک ای اسمی بهم سوارو زا سمین و بگرزی او بگرزی دیو خاونده سترگو فبسارو کل یوم حدید نن با نظر تیزی امام افش, افش سی بوئی سیراهم زا سمین سیراهم زاسنین یعنی الَّذی اسمعهم شیع عظیم کمسا چی دیوتاورا ولو کی اغب شیع عظیمی اسمع بهم وابصر یوم یعتوننا پاورا چراش منتا لیکن ظالمان نمرزی پا گمراہ اخکار ګوم راه کې راګي وي وانذرهم يوم الحسره ويروا اته ولرا دور از د افسوسونه نا د قیامت یوونوم د يوم الحسره وسوسونه بکای اسخو الامر وکړه چې فیصله د کار به په هم سي او په غفلت کې وهم لا يؤمنون دیو ایمان ناراوړي ان انفنون رسل الارض یا کینہ نہ منګا پمیرز کیوډو زما کلارم او هغه چاله راي چې دی پدې زما تکه وېلېنا یورجا مېتابا واپس کې درېشي لنا نحن نرس الارض دلهلی یو لوی عالم دین د دنیا تر شوه کله چې ځان نو دایا تی وایو انا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ په دې کې سا په دنیا نارو انا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ مونږ په میراث کې وډوځم و از هر شی الله اینا نحن نرسل <تسجل> الارض ملک ده دولتونه دی مال <تسجل> ده دولت به حسن ده جمال ده زانیدا اولاد ده ډر ټپل ده کسی قطریری الله ټول منو په میراث کې وادو و من علیه او الینا یرجعون وَسْكَرُونَ في الكتاب عِبْرَاهِيمِ در ایمہ خبران در ایمہ وَا قَادَ عَبْرَاهِيمِ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَلَامِ عَيْجَزْ بِعِبْرَاهِيمِ کا پا کتاب کے وان قَادَ عَبْرَاهِيمِ عَلَيْهِ سوریا نے جب ابراہیم ابراہیم تو لے سی اگ خپلار چډیر می قربانی ان هو کان پیغمبر اس قال علی ابی دعوت توحید کای خپلار تھا اول ابدا سین عجیب اللہ الله قال علی ابی کلچ ویل خپل با جان تا یا بتے ی یا زما با جانا لمتابدو لمتابدو تد شابنگی کې یا لمتابدو به اي دليلن تابدو پکم دلت عبادت کې دا غا چا چنا وره لا يسمع چنا وره ول کو له سي نا وره دل کو ولا يفسر او نلذ ول لا يغني عنك شيء نشد فقول لست انسب چړې درهم کرت دعوت ورکی تباد رسولتان یا ابت اے زما باجانا انی قد جانی من العلمی راغل یقنا راغل دیما تد علمنا اگچتا تن ری راغل زما تابیشا اہدک سراطن سوییا و بخیمتت اللہ ربرا برام درهم کرت من قیدی تعد شیطان یا ابت اے زما باجانا تابیداری ده دا شیطان مکوا یقنن شیطان د ده رحمان زاد ده نه فرمان سلو رم تخفی فرکی یا بتی یا با جانا زیر ایگما چو برسی تا تا زاد ده رحمان زادنا نشیبه ده شیطان ده پرام ولی اندوست سونا کل کل خبر یابتی یابتی یابتی وابا جانا وابا جانا سرسوئی قالا عراغبن انتا آلی حدی ویل عڈت عراغبن انتا آیا عڈت زماد خدا یانونا مالر اے ابراہیما ابراہیما مالر اے قلو خدا قال اراکه بنانتان الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي كتمننسوي لارجمنک زبره پکاندو باندې संसार کما سرکوڑے بچیدے الله دې الله شابانه الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام نن مونږه دغه څادغه نوم یا چې نه د سړی په دې ژړوبانه او عجیب پټایولې کی خپل داجی دې خپل داجی دې خو الله تر نه د ابراهیم عليه السلام خواږه په الله ونه کړل قال اراغب ان انتان الهتی یا ابراهیم لَی لَم تَنْتَهی کَمَنَنَشِتَ پکانو بریو لَم وہ ہجرنی ملیہ زجو جدا ش زمانہ ملین منحینن طویلا عقدا زمانہ غریب القران وئی یا ملین من مدت تن طویلا زودہ زمانہ ابراہیم علیہ السلام درس چې باباجی وزارہ بو کو دی اور سارا <سرح> ابراهیم علیہ السلام یې قال سلامون علیک دیتا سلام د تودیه در وسخټی وای یا با جان چې کله د دعوت زما په غمی باندې غمیږي اونې قبلې استا غلوه عهدې ته زما سلام استا غلوه بنگلو اچ منونو ته زما سلام قال سلامون علیک و سلام دې دی په دیتا سلام در وسخټی وای السلام و تحیا دا ته سلام نه ده کړ په بی ابن جریر وای قال السلام علی سلام دی فتح باندې ابا جانا السلام علیکم زستانه لاړم دې ته دروسته سلام وای ساستغفر الله کربی انه کانبی حفییا دی فلر ده د سیونو کله چې روان شو چواب بچیا راځه او خلیل راځه او ځلان نبی راځه چې ونه د محبوب عالم ابو طالب د ابو طالب د چې نبی عليه السلام هغه ته په خیره علیه ویه آیا چې کاج استاستر کې مراته شب شوزستانه لاړم مې ابو طالب خپيابلخ په پسي منډې کړي یو را را راځه واپس فَسَدَاعَ امرَ كما عليك غزازهٌ وابشر بذاك وقر منك عيوناً بشیع راره صفا صفا بیان کوا پر استر کی پد دعوت باندې خوا اخر کہوے والله الی یصلو الیک بجمعہم حتا اوسد فتراب دفینا وراره چ دفاو ربا الف ابو طالب ز ابو طالب زان جوړ کړي نهي نتا تا صبح سنشی ویلی داخو وجه دا چرا طولو جهانمیانو که بعد ابو طالب سزاق کم قال سلامون علیک ابراہیم علیہ السلام سلام علیکم بابا جی نرم ستان جدا کیگم ساستغفر لکا ربی انہو کا نبی حفیع. زر رہے چې بخره بغواله مستاره پره د پر روانه یقینا د الله د پما باندې حفیان مہروان ډیر مہروان الله دې ټوله دنیا د الله په مقابله کې څه شه د کلا یا الله چه دچا بیا والله سره تعالی کوې زړه سکون پیا والله باندې هغه چا د بنگلو د چا د دش چمنونو سره پروا لري قال سلامنا علی و آ گئی پهلو میراحت ہو گئے چل دی اٹھ کر قیامت ہو گئے الله چتر आले اوز زما زڑگی ترہ حد دے خو اللہ چت زمان در زڑگی نووت لے واسپو ما بان قیامت جوڑ سو ایک تم سے کیا محبت ہو گئی ساری خلقت سے وحشت ہو اللہ چستا زما محبت جوړ سو ربا کٹولا دنیا واسنی پروانست دے وی جا کے بہلاو الہی دل کہاو جاکے بہلاو الہی دل کہا اب تو میری فطرت ہو گئی وہ سا لاکھ پر زڑگی پچھاو گولا قال السلامون علی ساستغفر لکر ربی انہو کان بی حفیع دا پا مہربان دے وعاتا زلوکم او زبرڈڑکم سنا او دارا چانا چتا سبل ایمان سواد اللانا او زواواز کوم خپلل نه تا جز دې ده قريب ده چې نه سما په دعاو د پر ربانه محرومه کم بختا فلما اعتذروا مرکرچه ډډ او کړه ابراهيم عليه السلام دېونه او ها راځي دې وبندې کولا ما سوا دلنه او با موږ د عيسى عليه السلام ياكوب عليه السلام او تول او غرز او المنګ نبيان تولو الله نبيانو کو او ربنا لهم من رحمتنا اوبه خل مونږه دیوتا دغ رحمتنا او بخل لهم دیوتا و وهبنا اوبه خل لهوم دیوتا دغ پر مهربانه ینا وجعلنا لهم اوږر زالمون دیوتا په لسان شقن علیا لسان شقن علیا نیک نامي بلندا جبرشتینی منا ذکرې ذکر نیک علیا منا بلن دوجنا محبوبي عالم <سلام> به یو دعا کولا صلی الله علیه اللهم اجعل لي لسانا صدقنا اليا الله کولین اکانمي مولانا سیو کربا چې زمونږ اکانمي په دنیا کې الله یاد کا په کتاب